Опанованою, провинною і божевільною. Я збільшувала свій запал, а вони – свої підступи. Їсти мені давали стільки, аби я з голоду не померла. Виснажували мене образами, збільшили навкруг мене жахи. Позбавили мене зненацька, нічного спочинку. Пустили в діло все, що тільки може підтяти здоров'я і стурбувати розум. То була така витончена жорстокість, Що ви про неї гадки не маєте. Міркуйте про решту ось із чого. Одного дня я вийшла з Келії. Йдучи до церкви чи до Сінде, Побачила долі посеред коридору щипці. Я нахилилась, щоб підійняти їх І покласти так, щоб тій, що загубила їх, Легко було їх знайти. При світлі, я не бачила, що ті щіпці мало не червоні. Я взяла їх та зразу й пустила. На них лишилася вся шкіра з моєї понівеченої долоні. Вночі по тих місцях, де я мусила проходити, мені або ставили під ноги перешкоди, або чіпляли їх у рівень з головою. Раз у раз я ранилася. Не знаю, як і зовсім не вбилася. Присвічувати я не мала чим і мусила йти, тремтячи, витягнувши перед руки. Під ноги мені розкидали бите скло. Я твердо вирішила про все це розказати, і слово своє більш-менш додержала. Двері до вигод я заставала замкнені, і мусила сходити вниз кілька поверхів та бігти в липсаду, коли хвіртка була відчинена, а коли ні. «Ох, пане, які то лихі створіння!» Замкнені монастирі жінки, коли вони певні, що потрапляють свої настоятельці в бажання і служать Богові, доводячи вас до розпачу. Час уже був приїхати архієпископові, час уже був кінчитися моєму позву. Це були найжахливіші хвилини в моєму житті, бо подумайте ж, пане, мені зовсім невідомо було, якими фарбами розмалювали мене. Перед цим церковником, і кого він з цікавостей приїхав побачити, справді опановану дівчину, чи таку, що тільки прикидається. Виставити мене такою, по-їхньому, можна було тільки налякавши мене до смерти. І ось як вони до цього взялися. Того дня, як прибув вікарій, до моєї келії рано вранці війшла настоятелька з трьома сестрами. В однієї була кропильниця, в другої – розп'яття, в третьої – мотузка. Настоятелька сказала мені голосно і загрозливо. «Підведіться! Станьте навколішки і припоручіть душу Богові!» «Пані матко, – мовила я, – чи можу я перед тим, як скоритися вам, запитати, що зо мною буде, що ви надумали вчинити зо мною?» І що мушу я просити Бога. По всьому тілі проступив мені холодний піт. Я тремтіла, коліна в мене підгинались. З жахом поглядала я на трьох лиховісних товаришок. Вони стояли в ряд з похмурим обличчям, зціпивши зуби і заплющивши очі. Від страху, слова в моєму запитанні, я вимовляла уривчасто, нарізно. Ніхто не відповів мені. Тож я подумала, що мужи не почули мене, знову проказала останні слова того запитання, бо все його проказати мені не було сили. Тож я промовила тихо і невиразно: "Якої ласки мушу я просити у Бога?" Мені відповіли: "Просіть у нього прощення за гріхи всього вашого життя, говоріть до нього так: як ніби ви зараз маєте стати перед ним. На цих словах я подумала, що вони радили раду і постановили збутися мене. Я не раз чула, що таке роблять по деяких чоловічих монастирях, судять, засуджують і страчують. Тільки ж не гадала, що таку нелюдську розправу можуть учинити в монастирях жіночих. Але скільки було в них такого, про що я раніше і не здогадувалась. А потім сама побачила. На згадку про близьку смерть я хотіла скрикнути, Але рот мені розкрився, голосу не було. Я приступила до настоятельки, Благально витягнувши руки, І мліючи повалилася на спину. Я впала, але не дуже забилась. Такими хвилинами смертельного страху, Коли сила нас покидає, Члени непомітно кволіють. Спадають, сказати б, одні на одних, і природа, не здоліючи підтримати себе, нібито хоче тихо припинитися. Я втратила свідомість і почуття, чула круг себе тільки дзищання невиразних і далеких голосів. Чи то черниці говорили, чи то в ухах мені гуло, але я відрізняла лише те нескінченне гудіння. Не знаю... Скільки часу пробула я в цьому стані, але прокинулась від раптового холоду, що дрожем пройшов по мені, аж я зітхнула. Я була геть чисто мокра, вода стікала в мене з одежі додолу, на мене вилили всю велику кропильницю. Я лежала на боці, в калюжі, прихилившись головою до стіни, півростуливши рота з обмерлими, заплющеними очима. Хотіла розплющити їх і подивитись, але на них ніби туман наліг. Крізь нього я бачила тільки плями вбрання, за яке марно пробувала схопитись. Я силкувалась поворухнути вільною рукою, підвести її, але вона була надто важка. Млось потроху зменшувалась. Я звелась і сіла, прихилившись спиною до стіни. Руки мої. Лежали в воді, голова упала на груди. Я стогнала нечлено подільно, уривчасто, болісно. На обличчях у жінок був вираз такої суворості і непохитності, що я не зважувалась благати їх. Настоятелька сказала, поставте її. Мене взяли за руку і підвели. Вона додала. Вона не хоче припоручити себе Богові. Тим гірше для неї. Ви знаєте, що треба робити. Робіть. Я гадала, що тою мотузкою мене задушать. Дивилась на неї. Очі мої пойнялися слізьми. Я попросила поцілувати розп'яття. Мені відмовили. Попросила поцілувати мотузку. Дали. Я нахилилась. Схопила настоятель чи наплічник, поцілувала його, промовила. «Боже, зглянься надо мною! Боже, зглянься надо мною! Хоч не мучте ж мене, любі сестри!» І підставила шию. «Не знаю вже, ніщо що зо мною сталося, ні що мені зробили. Певно ті, кого ведуть на страту, а я саме це уявляла. Вимирають раніше, ніж їх скарають. Я спам'яталася на сіннику, що був мені за ліжко. Сиділа із скрученими за спиною руками. На колінах лежало велике залізне розп'яття. Пане Маркіс, я звідси бачу, якого болю завдаю вам. Але ж ви хотіли знати, чи варта я того маленького співчуття, якого сподіваюся від вас. От тоді відчула я вищість християнської релігії над усіма релігіями в світі, яка глибока мудрість у тому, що сліпа філософія називає безумством Христа. Навіщо б здавався мені в тодішньому моєму стані образ щасливого і вславленого законодавця? Я бачила безневинного з простромленим боком, стернами на чолі. Спригвождженими руками й ногами, мрущою від страждання, і думала, оце Бог мій, а я ще й смію нарікати. Ця думка опанувала мене, і я відчула, як у серці мені відроджується розрада. Я пізнала суєту життя, і щаслива була втратити його раніше, ніж мала час помножити свої гріхи. Проте полічила свої роки, побачила, що мені й двадцяти немає, і зітхнула. Була надто знесилена, надто пригнічена, щоб мій дух міг піднестися над страхом смерти. При здоров'ї я, певно, могла повестися відважніше. Тим часом вернулась настоятелька із своїми поплічницями. Вони застали мене в більшій притомності, ніж гадали і сподівалися. Підвели мене, запнули мені обличчя покривалом, двоє взяли мене попід руки, третя підштовхувала мене ззаду, а настоятелька наказувала мені йти. Я пішла не знати де, але гадала, що на страту, і приказувала. Боже, зглянься надо мною, Боже, зміцни мене, Боже, не покидай мене, Боже, прости мене. Якщо образила тебе. Прийшла я до церкви, вікарі прави месу. забула вам сказати, що ті три черниці, які вели мене, почали мене тискати і щосилиш, то в хати. Коли ми підійшли до дверей, видавали, ніби мучаться коло мене, тягли мене за руки, підпихали ззаду, немоби я опиралася і не хотіла входити до церкви. Справді ж цього не було нічого. Мене привели до алтаря, я на силу стояла, а мене шарпали навколішки, ніби я відмовлялася схилитись, тримали мене, ніби в мене була думка тікати. Заспівали Вені Креатор, винесли святі дари, дали благословення. Під час благословення, коли належиться класти поклін, ті, що тримали мені руки, Пригнули мене моби силоміць, а решта придержала руками за плечі. Все це я почувала, але не могла дорозумітися, навіщо воно. Нарешті все з'ясувалося. У благословенні вікарі скинув убори. Надів тільки стихар епітрахіль і вийшов до приступок алтаря, де я стояла на колішках. Обічнього ішли два церковники спиною до алтаря де лежали святі дари, обличчям до мене. Він підійшов до мене і сказав, «Сестру Сюзанно, підведіться! Сестри, що тримали мене, нагло мене підвели, інші оточили мене і обстали звідусюди, так, ніби боялися, щоб я не вирвалась». Він додав, «Розв'яжіть її!» Його не послухали. Прикинулись, що добачають неподобу, ба, навіть небезпеку в тому, щоб звільнити мене. Але я вже казала вам, що людина з нього крута. Він ще раз промовив твердо і суворо. Розв'яжіть її. Послухались. Тільки звільнили мені руки. Я болісно і гостро застогнала. Аж він зблід, Але ці мірні черниці відсахнулись від мене з переляку. Він опанував себе. Сестри вернулись, мов тремтячи. Я стояла нерухомо, і він спитав мене, «Що вам?» Замість відповіді я показала йому свої руки. Мотузка, якою мене зв'язали, глибоко в'їлася в тіло, і руки в мене чисто посиніли від застояної крови. Він зрозумів, що Стогін у мене вихопився від раптового болю. Кров знову почала оббігати». Він сказав, скиньте з неї покривало. Його пришили в кількох місцях так, що я й не помітила цього. Знову таки багато труду й сили доклали до того, що самі вони й поставили на перешкоді. Треба ж було, щоб вікарій побачив мене опанованою чи божевільною. Тим часом від нитка в кількох місцях висмикнулася, в інших місцях. Покривало й одіж подерлися, і мене побачили. З обличчя я цікава, глибока туга змінила його, але його характер лишився той самий. Голос у мене зворушливий, почувається, що слова мої правдиві. Всі ці прикмети справили велике жалісне враження на молодих супутників архіди Сам же він цих почуттів не знав. Справедливий? – але не чули, він належав до тих з роду нещасних, Що виконують чесноту, не відчуваючи її солодкости. Добро вони роблять тому, що так велить їх розум. Він підійняв Епітрахіль, покрив нею мені голову і запитав, «Сестру Сюзанно, чи вірите ви в Бога Отця, Сина і Святого Духа?» «Я відповіла, вірю». Чи вірите в матір нашу, святу церкву? Вірю. Чи зрікаєте сатани і діл його? Замість відповісти, я раптом порвалася вперед, голосно скрикнула, і краї пітрахілів пав у мене з голови. Вікарій схвилювався, його супутники забелідли, і сестер одні розбіглися, другі, що сиділи, посхоплювалися з великим гуркотом. Він дав знак. Щоб утишились, а сам дивився на мене, чекав чогось надзвичайного. Я його заспокоїла, сказавши, «Панотче, то обищиться, Одна з черниць колола мене чимсь гострим. І звівши очі й руки до неба, я додала, вмиваючись слізьми. То мене вразили в ту хвилину, коли ви мене спитали, чи зрікаюсь я сатани і діл його. І я добре бачу, навіщо? Настоятелька від усіх запротестувала, що до мене не торкались. Архідеякон знов покрив мене Єпітрахіллю. Черниці хотіли знову підійти, та він дав їм знак відступитися і перепитав мене, чи зрікаюсь я сатанний діл його. І я твердо відповіла, зрікаюсь, зрікаюсь. Він сказав принести розп'яття. І дав мені поцілувати. Я поцілувала його в ноги, руки і рану, боці. Він наказав мені голосно поклонитися розп'яттю. Я поставила його на землю і промовила навколішка. Боже мій, спасителю мій, Ти, що сконав на хресті за мої і всього людського роду гріхи, поклоняюся тобі. Хай окриють мене твої муки, Хай упаде на мене крапля крови. Тобою пролитою, і очищуся. Прости мене, Боже, як я прощаю ворогам своїм. Потім сказав мені, визнайте віру Його, Визнайте любов Його, визнайте милосердя Його. Я зробила все це, не пригадую тепер, Як саме висловлювалась, але, мабуть, дуже піднесено. Бо дехто з черниць заридали, обидва молоді церковники заплакали, архідеякон здивовано спитав, звідки взяла я молитви, допіру проказані. Я сказала йому з глибини свого серця, це мої думки і почуття свічуся в цьому богові, що все чує і витає над цим алтарем. Я християнка, я безневинна. Якщо я вчинила якісь гріхи, то вони тільки Богові Єдиному відомі. Тільки він має право правити з мене звід, за них і покарати. На цьому слові я глянула страшним поглядом на настоятельку. Так закінчилась церемонія, якою ображено величність Божу, споганено найсвятіші речі і шукано Служителя церкви. Черниці розійшлися, крім настоятельки мене і молодих церковників. Архідія конців видобув заяву, подану на мене. Почав у голос читати її і питати мене за артикулами, що в ній містилися. Чому ви не сповідаєтесь? Мене не пускають. Чому ви не причащаєтесь? Мене не пускають. Чому ви не буваєте ні на месі, ні на службах божих? Мене не пускають. Настоятелька хотіла щось казати. Він спинив її властивим йому тоном. Мовчіть, пані матко. Чому ви виходите вночі з келії? Мені відібрали воду, глек на воду і посуд на природні потреби. Чому вночі чути галас у вашому коридорі келії? Мені намисне не дають спати. Настоятелька знову хотіла заговорити. Він ще раз сказав їй. Я вже казав вам, пані матко, мовчіть, відповідатимете, коли запитаю. Що то за черницю вирвали з ваших рук і знайшли повалену додолу в коридорі? Це наслідок жаху, який навіяли їй до мене. Вона ваша подруга? Ні, паноче, до неї в келії ви коли-небудь заходили? Ніколи. І ніколи не робили чогось непристойного, чи то їй, чи іншій які. Ніколи. Чому вас зв'язали? Не знаю. Чому ваша келія не замикається? Я зламала в ній замок. Чому ви його зламали? Щоб відчинити двері? І піти на відправу в день в шестя. Так ви того дня були в церкві? Так, панотче, настоятелька сказала, це неправда, панотче, Вся громада я урвала її. Потвердить, що двері до хору були замкнені, що вони знайшли мене долі коло дверей, і ви наказали їм іти по мені. Де хтось й зробив так? Але я прощаю, їм і вам, пані матко, що ви наказали. Я прийшла не інших виказувати, а себе боронити. Чому у вас немає ні чоток, ні розп'яття? У мене відібрали. Де ваш молитовник? Відібрали, а як же ви молитесь? Молюся серцем і духом, хоч молитись мені й заборонено. Хто заборонив? «Пані матка!» Настоятелька знову хотіла заговорити. «Пані матко!» – сказав він їй. «Правда чи неправда, що ви заборонили їй молитися? Скажіть, так чи ні?» «Я гадала і мала підставу гадати. Не про те йдеться. Ви заборонили їй молитися? Так чи ні?» «Заборонила, але...» Але, – урвав її архієпископ, – але, сестро Сюзанно, чому ви боса? Мені не дають ні панчіх, ні черевиків. Чому білизна й одіж у вас такі подерті й брудні? Вже три місяці мені не дають білизни, а в одежі я мушу спати. Чому ви спите в одежі? Бо не маю ні заслони, ні ковдри. Ні матрацу, ні постелі. Чому не маєте? Відібрали в мене. Їсти вам дають? Я прошу, щоб давали. Виходить, не дають? Я мовчала. Він додав. Не може бути, щоб з вами так суворо поводились, коли б ви не вчинили якоїсь тяжкої провини. Провина моя в тому що я не покликана до чернецтва і хочу зректися обітниці, яку дала недобровільно. Справу цю належить розв'язати законом, і який би не був їх вирок, ви тим часом мусите виконувати чернечі обов'язки. Ніхто, паноче, не виконує їх пильніше від мене, і мусите користуватися з усього, що й ваші товаришки. «Цього я тільки прошу!» «Може, ви скаржитесь на когось?» «Ні, панотче, я вже казала, прийшла не винуватити, а боронитися!» «Ідіть!» «Куди мушу йти, панотче?» «До своєї келії!» Я ступила кілька кроків, потім вернулась і упала до ніг настоятельниці і архідіаконові. «Що таке?» – спитав він. – Ви бачите? – сказала я, показуючи йому свою побиту в кількох місцях голову, свої скривавлені ноги, свої посинілі, кістляві руки, свою брудну і подерту одіж. – Чую, пане Маркіс, що ви і більшість тих, хто ці записки прочитає, скажете. Скільки жахів, таких вигадливих і довготривалих. Яка витончена жорстокість у чернечий душа, неймовірна річ, скажете ви всі, погоджуюсь, але це правда, і хай небо, яким свічуся, судить мене з усією суворістю і віддасть на вічні муки, коли я дозволила наклепові, хоч краєчком своєї тіні затьмарити де-небудь мої рядки. Хоч і глибоко дізнала я, яким сильним збудником стає настоятельча на ненависть для природної зіпсутості, Нато ж коли зіпсутість ця може своїми злочинами вислужуватись, хвалитися і пишатися, але злопомність не заглушила мені справедливості. Чим більше я міркую, тим більше переконуюсь, що такого, як мені трапилось, не траплялось. І, мабуть, не трапиться ніколи. Один раз, дай Боже, щоб перший і останній угодно було провидінню, чиї путі невідомі нам зібрати над однією безсталанною всю силу жорстокости, що розподіляється за його незбагненними веліннями на безконечну многість нещасних, які перед нею були і по ній будуть у монастирі. Я страждала. Дуже страждала, але доля моїх мучителів здається, І завжди здавалася мені гіднішою жалю, ніж моя власна. Волію і волітиму краще умерти, ніж замінятися з ними ролями. Мої муки кінчаться, сподіваюся цього від ваших доброт, А спогад, сором і гризота злочину лишаться їм до віку. Вони вже не сумнівайтесь, вони винуватитимуть себе, все своє життя, і жах зійде разом з ними, в домовину. Проте, пане Маркіс, теперішнє моє становище сумне, життя тягаром мені. Я жінка, духом слаба, як і всі в моїй статі, Бог може покинути мене, я не почуваю ні сили. Ні відваги терпіти далі те, Що перетерпіла. Бійтеся, пане Маркіз, Щоб не настала фатальна хвилина. Хоч ви й очі тоді виплачете За моєю долею, Хоч істочить вас гризота, Я не вийду вже з безодні, В яку паду. Вона навіки замкнеться Над зневіреною. «Ідіть!» Сказав мені архієпископ. Один з церковників Міг мені підвестися І архієпископ додав Я допитав вас Зараз допитаю вашу настоятельку І не вийду звідси Поки не відновлю тут ладу Я пішла Монастир був у тривозі Всі черниці стояли На порогах своїх келій Перемовлялись одна з одною через коридор Тільки я з'явилась Вони позникали І почувся довгий стук від дверей що одна по одні з гуркотом зачинялись. Я війшла в келію, стала навколішки коло стіни і попросила Бога зважити на мою скромність у розмові з архідиаконом і показати йому мою безневинність і правоту. Я молилась, коли архідиакон з двома своїми супутниками з'явились у моїй келії. Я вже казала, що не мала ні застілки, ні стірця, ні налою, ні заслони. Ні матрацу, ні ковдри, ні постелі, ні жадного посуду. Двері мої не замикались. У вікнах майже всі шибки були побиті. Я підвелася, і архідеякон, спинившись відразу й обурено глянувши настоятельку, нас промовив: Ну, пані матко, я цього не знала, сказала вона. Не знали? Неправда. Хіба хоч один день ви не заходили сюди І чи не звідси саме прийшли вранці? Скажіть, сестро Сюзанно Пані матка була у вас сьогодні? Я не відповіла нічого Він не домагався, але молоді церковники Спустивши руки, похиливши голови І утопивши в землю очі Достатньо виявили свій біль і подип. Вони вийшли всі, і я почула, як архієпископ Казав настоятельці в коридорі. «Ви негідні своїх обов'язків, вас треба було б усунути, про це я подам скаргу владиці, а всю цю неподобу виправити ще перед моїм від'їздом». Ідучи далі, він хитав головою, приказував. «Це жахливо, християнки, черниці, людське створіння, жахливо!» Після цього розмов уже не було ніяких, але мені дали білизну, другу одежу, заслону, ковдру, постіль, посуд, мій молитовник, мої благочестиві книжки, чоткі розп'яття, засклили вікна, одно слово «відновили мене в звичайному становищі всіх черниць», виходити до приймальні теж дозволили, але тільки в справах, вони посувалися зле, Пан Манурі подав першу заяву, яка вплинула мало. В ній було забагато розуму, недосить патетики і майже зовсім не було доводів. Але не адвокат, дуже оправний тому причина. Я не хотіла, щоб будь-яку щерблену репутацію моїх батьків. Не хотіла, щоб ославлено чернецтво, зокрема монастир, де я була, щоб надто відразними фарбами змальовано моїх зятів та сестер. На мою користь свічив лише мій протест, зроблений в першому монастирі, але в другому – неповторений. Коли обороні поставлено такі тісні межі, а напад супротивника ніяких меж не визнає, топче під ноги правду і кривду, твердить і заперечує однаково заховало. не спиняється ні перед винуваченням, ні перед підозрами. Його перемогти важко, зокрема в судах, де звичка Ютома не дозволяє майже ніколи розглянути сумлінно навіть найважливіші справи Єдина на такі заяви, як моя, політик завжди дивиться незичливо, боячись, що бузь однієї черниці, яка протестує проти обітниці, не заохотив до такого вчинку і безліч інших Адже судді почувають потай, що як дозволити брамі цих в'язниць Відчинитись перед однією нещасною, то до них рина юрба, і виважуватиме їх. Нам пильнують відібрати відвагу і упокорити нас нашій долі, позбавивши надії на її зміну. Проте в добре керованій державі, по-моєму, мусило б навпаки бути. Вступати в чернецтво важко, а виходити з нього легко. І чому не прирівняти цей випадок до багатьох інших? Де брак якоїсь дрібної формальності знищує всю процедуру, навіть справедливу зрештою? Хіба монастирі такі вже сутні в державному устрої? Хіба встановив Ісус Христос? Ченці вечерниць? Хіба церква аж ніяк не може без них обійтися? Навіщо женихові стільки божевільних наречених, а людській породі стільки жертв? Хіба ж таки не зрозуміють ніколи потреби звузити отвір без одень, що загрожують поглинути майбутні покоління? Чи варті всі бездушні молитви, читані там хоч одного шеляга, поданого бідному і співчуття? Чи може Бог схвалювати самотництво людини, яку Він створив громадською? Чи може Бог дозволяти зухвалі обідниці людині? Яку він створив такою непостійною, нетривалою, чи може цих обітниць, противних загальному прагненню природи, додержати їх цілком хто-небудь, крім зле зорганізованих істот, у яких зародки пристрасті прибиті, і яких поправно можна було примістити серед потвор, якби наші знання дозволяли нам, внутрішню будову людини, бачити так само легко й добре? як її зовнішню форму? Чи припиняються тваринні функції від усіх тих жалобних церемоній, що їх виконують при вступі послушенство та чорнецтво, коли чоловіка або жінку присвячують монастирському життю і нещастю? Чи не збуджуються вони навпаки в тиші спонуці і неробстві з силою невідомою мирянам, захоплених безліч розваг, де це побачимо голови, Опановані нечистими примарами, Що їх переслідують і хвилюють? Де це побачимо глибоку нудьгу, Блідість, охлялість, Усі ці симптоми заскнілої І виснаженої природи? Де це ночі тривожить зойк, А дні стікають безпричинними ми, що ллються від невідомого смутку? Де це природа, Обурена примусом, до якого вона не створена, ламає поставлені їй перепони, шаленіє, призводить життєві сили до розладу, що проти нього вже немає засобу, де це туга й злість понищили всі громадські прикмети, де це немає ні батька, ні брата, ні сестри, ні родича, ні друга, де це людина, вважаючи себе лише за хвилину і нощу істоту. Ставиться до найголовніших сівських зв'язків, як мандрівець до перестрічних речей, без прив'язаності, де осідок ненависти, огиди і маріння, де місце рабства й деспотизму, де ніколи не згасає лють, де жеврють у тиші всі пристрасті, де осередок жорстокості і цікавості. Історії цих притулків не знають сказав потім пан Манурій в своїй оборонній промові, а в іншому місці додавав: дати обітницю бідності це є зобов'язатися під присягою бути ледарем і злодієм; дати обітницю чесноти це є пообіцяти Богові постійно порушувати наймудріший і найважливіший з його законів; дати обітницю покори це є відмовитись від пертаманної людської прерогативи. Свободи, додержувати цих обітниць, злочин, не додержувати, присягопорушення, монастирське життя, життя фанатика і лицеміра. Одна дівчина попросила батька дозволу вступити до нас. Батько сказав, що згоден, але дає їй три роки на роздуму. Цей наказ видався дівчині, сповнені запалу, сповнені запалу, суворим а втім мусила скоритися. Її покликання не схибло, тож вона знову вдалася до батька і сказала, що три роки минуло. «Дуже добре, дитино моя», – відповів він. «Я дав три роки, щоб дізнати вас. Сподіваюсь, і видасте мені стільки ж на обміркування». Це видалося ще суворішим. Полилися сльози, але з батька була людина тверда на слові, Через шість років вона вступила до монастиря і взяла постриг. Була вона добра черниця, проста, побожна, ретельна в обов'язках. Але сталося так, що сповідники зловжили її відвертість і повідомили Духовний суд про те, що діється в монастирі. Наші начальниці запідозрили її, замкнули, заборонили ходити до церкви, вона від того збожеволіла. Та як устояти чиїсь голові проти переслід'ю півсотні жінок, що зранку до вечора дбають про те, щоб вас мучити. Перед тими матері поставили пастку, яка чудово виявляє монастирську скнарість. Матері цієї самотниці навіяли бажання побувати в монастирі і відвідати дочину келію. Вона звернулась до вікарії і ті задовольнили її клопотання. Вона приїхала. Кинулась до Келії своєї дитини, але як же здивувалась, коли побачила в ній лише чотири голісінькі стіни. Звідти геть усе винесли. Сподівалися, що чула мати не залишить дочку в такому стані. Справді, вона встаткувала її, одягла обрання білизну і заявила черницям, що вдруге вже до дочки не приїздитиме, бо їй надто дорого, коштувала цікавість. І що три-чотири такі відвідини зруйнують її братів та сестер. Ось як чистолюбство й розкіш жертвують частиною родини, щоб решті влаштувати вигіднішу долю. Ось де вертеп, куди збувають покидьків суспільства. Скільки матерів, як і моя, спокутують таємний гріх другим гріхом. Пан Манурій подав другу заяву, що справила трохи більше враження. Вживали всіх заходів Я знову запропонувала сестрам Що полишу їм у цілковите і непорушне володіння Батьківську спадщину Був момент, коли позов мій Обернувся якнайсприятливіше І я надіялась на волю Тим жорстокіше було розчарування Справу мою розглянуто на суді І програно Вся громада довідалась про це Тільки я не знала Почався рух, галас, радість, потайні балачки, походеньки до настоятельки і черниць одна до одної. Я вся тремтіла, не могла ні сидіти в келії, ні вийти. Не було жодної подруги, до якої я могла б кинутися в обійми. О, жорстокий ранок суду. Я хотіла молитися, не могла, ставала навколішки, зосереджувалась. Починала молитву, та незабаром розум мимо моєї волі винув до суддів. Я бачила їх, чула адвокатів, зверталась до них, уривала свого оборонця, що кепсько по-моєму обстоював справу. Нікого з суддів я не знала, проте всіляко їх уявляла, тих зичливими, тих лиховісними, тих байдужими, Погалася. Настала глибока тиша, черниці замовкли. Мені здалося, що їхні голоси в хорі звучать урочисті ж, ніж звичайно. Щонайменше в тих, що співали. Дехто не співав зовсім. По відправі всі розійшлися мовчки. Я переконувала себе, що чекання непокоїть їх так само, як і мене. Але після полудня галаси рук зненацька всюди поновився. Я почула стукіть дверей, бігання черниць, шепіт тихих розмов. Припала вухом до дверей, та, мабуть, проходячи повз мене, всі замовкали і ступали навшпиньки. Я відчула, що позов програно, ні хвилини в цьому не сумнівалась. Почала мовчки кружляти по келії, задихалась, не могла плакати, заломила руки над головою, прихиляла чолом до однієї стіни, до другої хотіла спочити на ліжку, але калатання серця не давало мені. Я виразно чула його стуки, від нього здіймалась на мені одежа. В такому була я в стані, коли мені сказали, що мене питають. Я вийшла, ноги мене не слухались, та, що прийшла до мене, була така весела, що вістка принесена мені могла бути, по-моєму, тільки дуже сумна. Проте я пішла. Коло дверей приймальні я раптом зупинилась і кинулась у закуток, між двома стінами. Не могла стримати себе, а потім увійшла. Не було нікого. Я чекала. Тому, хто викликав мене, не дали вийти раніше від мене. Всі здогадувались, що то посланець від мого адвоката. Хотіли знати що між нами станеться, тому й зібрались послухати. Коли він війшов, я сиділа, схиливши голову на руки, притулившись до граток. «Від пана Манурі», – сказав він, – «щоб повідомити мене, що позов я програла», – відповіла я. «Нічого не знаю, пані, але він дав мені цього листа, дуже зажурений був і наказав гнати щодуху». «Дайте!» – він подав листа. Я взяла, не зрушившись і не дивлячись на посланця, поклала листа на коліна і сиділа. Тоді він спитав. «Відповіді не буде?» «Ні», – сказала я. «Ідіть!» Він пішов, а я сиділа, не здоліючи ні ворухнутись, ні встати. «В монастирі не можна ні писати?» Ні одержувати листів без дозволу настоятельки, їй віддають і одержані, і написані, отже й мого листа треба було їй віднести. Для цього я рушила. Здавалось, не дійду ніколи. Так поволі пригноблено, не йдуть і стратенці з в'язниці на кару, аж осі її двері. Віддалі пильнували мене черниці. Вони не хотіли нічого втратити З видовища мого горя І приниження. Я постукала, Мені відчинили. В настоятельки було кілька черниць, Я помітила їх по подолах Їхніх суконь, Бо підвести очі не зважувалась. Тримтячою рукою Подала їй листа, Вона взяла, прочитала, Віддала. В своїй келії я кинулась на ліжко, поруч поклала листа, але не читала його, не встала обідати, не зворухнулась навіть, аж до пообідньої відправи. О третій з половиною я вийшла, коли задзвонили, зібралось уже кілька черниць, при вході до хору була настоятелька, вона спинила мене, сказала стати зовні навколішка, решта громади війшла, двері зачинились. По відправі всі вийшли. Я їх пропустила, підвелася за ними останньою. З тої хвилини я почала сама себе засуджувати на все, чого від мене хотіли. Мені заборонили ходити до церкви. Я ж сама собі заборонила ходити до трапезні, монастирської їдальні. І на прогулянку, розглянувши всебічно своє становище, я бачила пораду тільки в тому що тут потрібні мої таланти і моє упокорення. Рада була коли про мене назавжди так ніби забули, як уже кілька день. До мене приходило кілька відвідувачів, але побачитись мені дозволили тільки з паном Манурі. Війшовши до приймальні, я застала його в такому самому стані, як і сама була, коли приймала його посланця. Схиливши на руки голову, Руками спершись на гратки. Я зрозуміла його, не сказала нічого. Він не зважувався ні глянути на мене, ні заговорити. «Пані», – сказав він, – «я писав вам, ви прочитали мого листа». Одержала, але не читала. «Так ви не знаєте?» «Все знаю, пане, про свою долю я здогадалась і скорилась їй. Як з вами поводяться? Тим часом не думають про мене, Але з минулого я бачу, Що готує мені майбутнє. Єдина в мене є розрада, Що без надії, яка підтримувала мене, Не зможу ще раз витерпіти те, Що перетерпіла. Помру, Моя провина не з тих, Що їх прощають у чернецтві. Я не прошу Бога зм'якшити серця тих, на чою волю йому вгодно було полишити мене. Прошу тільки, щоб він надав мені сили страждати, порятував від розпачу і невдовзі покликав мене до себе. Коли б ви були мені рідна сестра, то й тоді я не зробив би краще, промовив він плачучи, серце в нього було чуле. «Пані, – додав він, – Якщо я зможу в чомусь бути корисним вам, розпоряджайте мною. Я побачуся з головою суду, він шанує мене, побачуся з вікаріями і архієпископом. Не ні з ким бачитись, пане, усе скінчено. А якби вам можна було перемінити монастир? Надто багато є перешкод. Яких саме? Важко дістати дозвіл, треба дати новий уклад, або старий справити з цього монастиря. Та й що я знайду в другому монастирі? Своє незламне серце, неблаганих начальниць, не кращих, ніж тут, черниць, ті самі обов'язки, ті самі кари. Краще вже тут мені дожити свої дні, тут вони будуть коротші. Але ж ви, пані... Зацікавили багатьох чесних людей. Здебільшого вони багаті. Вас не затримуватимуть тут, коли ви нічого звідси не братимете. Мабуть, черниця своїм виходом чи смертю збільшує добробут тих, що лишаються. Але ті чесні люди, ті багаті люди не думають уже про мене. І побачите, які вони будуть холодні, коли тиметься про те, щоб дати мені їхнім коштом уклад Чи ви гадаєте, що світським людям легше визволити з монастиря черницю без покликання Ніж людям побожним примістити в нього покликану Хіба легко такі дають уклад? Ех, пане, всі ж відвернулись від мене, коли позо програно Ніхто до мене не приходить Тільки повноважте мене, пані, на цю справу я буду щасливий. Я нічого не прошу, нічого не сподіваюсь, нічого не заперечую. Єдина моя надія розбилась. Коли б то я могла сподіватись, що Бог перемінить мене і замість утраченої надії вийти з чернецтва, в мені з'являться потрібні для нього прикмети. Але це неможливо. Ця одежа прикипіла до моєї шкіри, до моїх кісток і душить мене ще більше. Ох, що за доля! Бути назавжди черницею і почувати, що завжди будеш поганою черницею, все життя своє битись головою обграти в язниці. На цім слові я почала кричати, хотіла стриматись, та не могла. Пан Манурій, вкрай цим здивований, сказав мені, чи можу я запитати вас про щось? «Пані, питайте, чи немає таке глибоке горе якоїсь таємної причини?» «Ні, пане, я ненавиджу самотнє життя. Тепер ненавиджу і почуваю, що ненавидітиму до віку. Я не зможу підкоритися безглуздю, якого повен день самотниці. Це плетивоні сенітниць, які я зневажаю, коли б могла зробити це». То зробила б. Скільки разів пробувала я ушукати себе? Перемогти? Не можу. Я бажала, просила Бога щасливої духовної тупости своїх товаришок, але не дістала її. Бог мені її не дав. Я все роблю погано, кажу все не до ладу. Брак покликання знати всіх моїх вчинках. Це видно. Я що хвилини ображаю монастирське життя. Мою нездатність називають гордощами, силкуються принизити мене. й кари збільшуються без краю. Ці лідні минають у тому, що я міряю очима височинь мурів. Я не можу повалити їх, пані, але можу щось інше. Не треба нічого, пане. Треба перемінити монастир. Я за це візьмуся, знову прийду до вас, сподіваюсь що вас не сховають. Ви зразу ж матимете від мене звістки. Коли ваша згода, будьте певні, що мені пощастить витягти вас звідси. Якщо з вами надто суворо поведуться, не забудьте повідомити мене про це. Коли пан Манурій пішов, було вже пізно. Я вернулась до Келії. Незабаром зазвонили до вечірні. Я прийшла одна з перших, перепустила черниць. Знаючи, що мені належить лишатися коло дверей Справді, настоятелька зачинила їх передо мною За вечерею вона, війшовши, дала мені знак сісти долі посеред трапезні Я скорилась, і мені дали хліба з водою Я з'їла трохи, зросившись лізьми Другого дня радили раду Всю громаду скликали судити мене і прирекли мені Не мати годин спочинку Місяць відстоювати Відправу на порозі хору Їсти долі посеред трапезні Три дні вряд прилюдно Каятися, поновити Пострих і обітницю Постувати через день І щоп'ятниці після вечірні Вмертвляти плоть Я стояла навколішка Спустивши покривало Коли мені зачитували цей вирок Другого ж дня Настоятелька прийшла до мене в келію, а за нею одна черниця несла волосяницю і ту грубу полотняну сукню, що на мене наділи тоді, як вели в темну. Я зрозуміла, що воно значить, роздяглася, чи певніш із мене здерли покривало юдіш, і наділи ту сукню. Голова була не покрита, ноги босі, довгі волосся спадало на плечі. За все обрання була волосяниця, що дали мені, груба сорочка і та довга сукня, що облягала мене від шиї до п'ят. Отак ходила я цілий день, так виконувала й обов'язки. Ввечері, сидячи в келії, я почула, що наближається співлітанії, то цілий монастир йшов парами. Війшовши, я встала, мені накинули на шию мотузку. Дали в одну руку запалений смолоскип, а в другу – канчука. Одна щерниць взяла мотузку за кінець, провела мене між двома лавами, і похід рушив до внутрішньої каплички, присвяченої Святій Марії. До мене йшли тихо співаючи, а верталися мовчки. В тій капличці, посвікленій двома свічками, мені сказали просити прощення Бога і громади, за ганьбу, що я вчинила Черниця, що вела мене Тихцем підсказувала, що мені казати І я казала те слово в слово Після того скинули з мене мотузку Роздягли по пояс Зібрали волосся, що розсипалось по плечах І перекинули на груди Дали мені в праву руку канчука Щоб я була тримала в лівій І заспівали міза -рере. Я зрозуміла Чого від мене чекають І виконала Коли мізерере проспівали Настоятелька звернулась до мене З короткою намовою Погасили свічки Черниці розійшлися І я одяглася Вернувшись до келії Я відчула в ногах Страшний біль Глянула на них Вони були чисто скривавлені Від шматків скла Що їх зозла Розкидали мені по дорозі. Так само склала я Прилюдне каяття І двома наступними днями. Тільки останнього дня До мізерере додали Ще однієї псальми. Четвертого дня Мені повернули чернечу одіж Майже так само урочисто, Як і тоді, коли вперше Одягаєш її прилюдно. П'ятого дня я поновила Свою обітницю. За місяць я виконала решту, покладеної на мене спокути. Після цього життя моє в громаді потекло більш мер, звичайно. Я знову посіла своє місце в хорі та трапезні і відбувала своєю чергою різні монастирські обов'язки. Але як я здивувалась, коли глянула на ту молоду подругу, що цікавилась моєю долею. Вона, здавалось мені, так само змінилася, як і я. Схудла страшенно, була смертельно бліда, губи побіліли, очі майже погасли. Сестру Урсуло, спитала я тихо, що це вам? Що мені? відповіла вона, я люблю вас, а ви ще мене питаєте. Добре, що кара ваша скінчилася, а то померла б я. Якщо двома останніми днями прилюдного каяття я не поранила собі ноги, то тільки їй маю дякувати. Вона нишком вимітала коридори і відкидала на бік шматки скла. Днями, коли мені приречено постувати хлібом та водою, вона своєї пайки уривала частину, загортала білу шматку і кидала мені в келію. На черницю, що мала мене на мотузці вести. Кинули жеребок, і він якраз на неї випав. Їй достало можності піти до настоятельки і заявити, що вона воліє краще вмерти, ніж виконувати такий ганебний і жорстокий обов'язок. На щастя, ця дівчина була з поважної родини, вона мала велику пенсію, яку використовувала по волі настоятельки, і за кілька фунтів цукру та кави вона знайшла черницю що її заступила. Не смію думати, що на цю негідницю вдарила Божа рука. Вона збожеволіла, її замкнуто, але настоятелька живе, керує, мучить і почуває себе добре. Звичайно, моє здоров'я не могло вистояти проти таких довгих і жорстоких іспитів. Я захворіла, отоді й виявила сестра Урсула, всю свою приязнь до мене, я завдячую їй життям. Порятунок цей не був добром для мене, вона сама мені це не раз казала. Проте, коли чергувала в лікарні, робила мені які тільки можна послуги, іншими днями я теж не була занедбана завдяки її турботам про мене і тим невеличким подарункам, що вона роздавала черговим, залежно від того, чи добре мене доглянуто. Вона просилася доглядати мене вночі, але настоятелька відмовила їй з тої приключки, що для такої праці вона надто тендітна. Це було їй велике горе. Всі її турботи не могли спинити моєї хвороби. Я була безнадійна. Мене запричастили. Хвилин за кілька перед тим я попросила, щоб до мене зібралася вся громада. Мені це дозволили. Черниці оточили моє ліжко, серед них була й настоятелька. Моя молода подруга стояла в головах і тримала мене за руку, обливаючи її слізьми. Гадаючи, що я маю щось сказати, мене підвели і посадили на ліжкові, обклавши подушками. Тоді, звертаючись до настоятельки, я попросила її поблагословити мене і забути про мої провини. А в усіх товаришок своїх попросила прощення за ганьбу, що вчинила їм, сказала принести до себе купу всякого безділля, що прикрашало мою келію і було в особистому моєму користуванні, і попросила в настоятельки дозволу розпорядити ним. Вона погодилась, і я роздала його тим, хто був у неї за поплічниць, коли мене кидали в темну черницю. Що вела мене на мотузці в день прилюдно